John szülővárosa a pompás székes elhíresült Beverly ötven mérföldre fekszik Dárobitól, és amikor a fiú fél napot dolgozott, rendszerint hazament néhány órára. A következő évben, ha ezekről a látogatásairól mesélt, egy lány neve hangzott el egyre gyakrabban. törnek hívták, és amikor róla beszélt, a tekintete révedező lett. Arcán mennyei mosoly jelent meg. Ezek a tünetek egyre markásabbá váltak a hónapok folyamán, még egy napon bizalmasan tudatta, hogy eljegyezték egymást, és mindketten úgy remélik, hamarosan összeházasodnak. Barátságtalanul hideg nap volt, a havat vertem le a csizmámról a Skildale House kapujánál, amikor John jelent meg az ajtóban. Eljött Hatar, mondta egy kis izgatottan. az irodában van, szeretném, ha megismerkednél vele. Én magam is vártam a találkozást, az igazat megvalva izgatott voltam azután, amit róla hallottam. Megigazítottam a nyakkendőmet, igyekeztem lesimítani a hajamat, és nagy léptekkel elindultam a szoba felé. Szerencsétlenségemre egy húz gombolc ragadt a sarkamra, és ahogy beléptem az ajtón, megcsúsztam a sima linóleumon, és a levegőbe repültem, majd egy hatalmas nyekkenéssel fekvésben értem földet a szoba túlsó végén. Amikor kinyitottam a szememet, és felnéztem, egy nagyon vozzó, sötét hajú lányt láttam, aki hősies erőfeszítéseket tett, hogy megőrizze a komolyságát. Hát így ismerkedtem meg heathrow -re. felnézve rá, s azóta is felnézek rá, és csodálom. Sokféleképpen jellemezhető, milyen feleségé vált John oldalán. Gyöngét társá egy életen át, hűséges hitvessé, vidám baráttá. Mindez igaz rá, s ezen felül három gyönyörű gyermek anyja. lett. Ezután az első találkozás után John gyorsan haladt erőre az udvarlásban, és láttam, hogy küszöbön álló házasságkötése egyre inkább betölti a gondolatait. Korábbi tünetei mint hevesebbé váltak, s bevallotta, hogy vizitkörútjai során időnként emlékezett kiesése támad, amikor meg kell állítania az autót a nyílt tájon, hogy megpróbáljon visszaemlékezni, hová és miért indult is el. Néha azon kaptam, hogy magában mosolyok, s olyankor látszott gondolatai valamilyen ráváró csodálatos dolog körül járhatnak. Hogy mennyire csak a jövője foglalkoztatta, egy esős délutánon vált világosá. Az egyik gazdánk telefonát. Üzenetet kaptam, hogy Mr. Crooksmany asszonya megbetegedett. Épp azelőtt mentett tőlem a doktor úr, és azt hittem, már nem ére el, de azt láttam, hogy az agutója elakadt a kapon túl, a gázlónál. Jaj, megyek érte! Nem, ma nem kell. Lementem hozzá az autóm, átadtam neki a üzenetet. Erre kiugrott és megkért, hogy vigyem el a darobi állomásra. Elérte a vonatot és elment vele. Az áldóját. Ez aztán gyorsan ment. Úgy biza, Istenemre, nem fecsérelt ő az idejét. És most hol van az autó? Ég mindig elakadva a vízbe. Rendben, köszönöm, hogy értesített. Majd kimegyünk érte Mr. fárlonnal, és visszahozzuk. A látvány, mely bennünket fogadott, mint Siegfrieddel odaértünk a gázlóhoz, egyik legélénkebb emlékem abból az időből, amikor John velünk dolgozott. A dombok között kanyargó keskeny makadámutat egy hegyi patak keresztezte, és John kis Ford 8-asa ott állt a tengeig érő vízben. Látszottak a hirtelen távozás jelei, a vezetőülés melletti ajtótárva nyitva maradt, az ablak törlő még működött, lustán súrogott az üvegen. John egy másodpercig sem halogatta az indulást. Szerencsére betegsége nem bizonyult súlyosnak és állatorvosi rendelőnk mozgalmas élete folyt tovább. John kivette a részét a munkából. Zajlott a szokásos borjaztatás, csikó és bárány elletés, a lovak herélése, és ő naponta bizonyította rá termetségét. A fiatal pár egy szép májusi napon kelt egybe. Abba a házba költöztek, ahol Siegfried lakott. Peter tanár volt, és Siegfried két gyermekét tanította mindaddig, amíg John nálunk dolgozott. Elkerülhetetlenül elérkezett az a nagy megrázkodtatást hozó nap, amelyen John úgy döntött, önállóan dolgozik tovább. Elköltözött Beverlybe, hogy kiépítse saját praxisát, s nekem nem csupán a kitűnő alorvos, de a barát is hiányzott. Csak tíz évvel voltam idősebb Johnnál, ami nem jelentett túl nagy korkülönbséget ahhoz, hogy érdeklődési körünk hasonló legyen. Úgy látom, hogy ahogy teltek az évek, és rendelünkben egymást váltották az újabb, meg újabb fiatal embörök, én a következő stádiumokat jártam végig. Öregedő kollega, idős főnök, majd végén fura véncsont. De az első néhány alorvossal közös volt a világunk, és Johnnal még nagyon sokat mulattunk, tréfálkoztunk. A Skilledil House mindig is hangos volt a nevetéstől, amihez John sajátos, friss humora járult akárcsak mindannyiunkat őt is érték kudarcok és csapások, amelyekről bámulatos arcjáték kíséretében számolt be nekünk. Érzékeny lelkület jellemezte, de erős egyéniségének ellenére sem munkált benne csöbb híjúság sem. Emlékezetemben John leginkább tipikus, szinte régi vágású angolként él, aki szenvedélyesen szereti a krikettet, megingathatatlanul hisz a hagyományos értékekben, kedveli és tiszteli azt a gyönyörű vidéket, ahol együtt dolgoztunk. Miután elment Beverlibe és saját rendelőjében kezdett dolgozni, ő is, meg én is belemerültünk mozgalmas életünk eseményeibe, így elkerülhetetlenül egyre ritkábban láttuk egymást. Természetesen adottak különleges alkalmak. Helen és engem ért a megtiszteltetés, hogy Annetnek, kraux elsőszülöttjének első szülöttjének a kereszülei lehettünk. aztán jött az örömhír a kis James, majd Elizabeth megérkezéséről. Néha sikerült Heathorral és Johnnal Skarbergben találkoznunk állatorvosi összejöveteleken összefutottam Johnnal, de az a régi fejezet lezárult. Mivel azonban meg voltam győződve arról, hogy John sokra viszi, éveken át figyelemmel kísértem pályafutását, és tapasztalhattam, hogy rendelője nagyon gyorsan fejlődött, míg végül több alorvost is alkalmazott. Egyre inkább elismerték vezetési és szervezői képességeit. Bevonták a szakma fejlesztésébe, irányításába. Jóslaton bevált. John pályája csupán azért nem ívelt magasabbra, mert elérte a tetőpontját. Harminc évvel azután, hogy elhagyta Darobit, 1983-ban megválasztották a brit állatorvosok szövetségének alelnökévé. Meghatott, hogy oly sok idő után is régi főnökére gondolt, és megkért, hogy beiktatásán én tartsam a megnyitó beszédet. A dárobbi évek jelentették a legboldogabb időszakot az életünkben. Nekem is, meg Hitlernek is. Azt szeretném, hogy te mondd el a bevezetőt, kérte tőlem. Így is lett. Elérkezett a nagy nap, és én ott ültem a Lanchesteri Egyetem tanács termében, a világ minden tájáról érkezett, sok száz állatorvos között. Ott voltak mind a kiválóságai, csupa nagy név ahogy beszédem után felnéztem az emelvényen helyet foglaló tekintélyes társaságra, rettenetesen megörültem, mert köztük a legtekintélyesebb a középüttülő darobi fiatalembőr volt. A beszédem után folyt tovább a ceremónia, s ott magaslott John alakja, amint az elnöki tisztség jelképeit megkapja. A szövetség titkára segítette rá a zöld moarésejemmel szegett fekete talált, majd az előző évi elnök tette a nyakába a díszes láncot. Ahogy néztem őt, míg a láncot hátulról bekapcsolták, az egész azt juttatta eszembe hirtelen. Amikor az ember beöltözik az elletőköpenybe, a gazda pedig hátul megköti a pártokat. Úgy látszik Johnnak is ugyanilyen érzése támadt, mert a legünnepélyesebb pillanatban megszólalt. Kaphatnék egy vödör forró vizet, szappant és törű között, kérem. A publikumból kitört a nevetés. Sokan mondtuk ki ezerszer is ezeket a szavakat. Végül teljes dízben a közönség felé fordult. Látszott, hogy testesebb, mint a darobi időkben, a haja ezüst, de személye még mindig mélységesen lenyűgöző volt. A terem első sora felé néztem, ahol büszkén figyelt Hétor és az egész család. James térdén ült a kis Emily, az első unoka. Az évek elszálltak. Igen, John nem az a fiatal ember többé, de híres és boldog. Beszédemben megpróbáltam érzékeltetni Johnnak azt a páratlan képességét, ahogyan hatni tudott az emberekre, és a megfelelő megfogalmazást keresve egy ismert sörreklámot idéztem, mondván, ő úgy érint meg, ahogy senki más. Ahogy ott ültem és néztem az emelvényen folyó ceremóniát, előttem a dombok között futó, elhagyatott útnak a látványa, meg a vízben rekett autói, amelynek ajtaja kinyitva lógott. Ablak törlője pedig még járt az üvegen. Sír, sor, sír, sor. Arra gondoltam, hogy itt lehet a megoldás kulcsa. Talán ez a kép emlékeztet John jellemének arra a két vonására, amely a szakma csúcsára segítette őt. A felesége iránti mély tisztelete és odaadása, illetve a villámgyors döntés képessége.